Bidasoako amairugarren nazioarteko zinemaldi arkeologikoak, fikabek atzo zabaldu zituen ateak. Ala, azaroren hogeita bostetik hogeita marrera bitarte, hogeita lau filma ikusial izanen dira irunen, beti ere arkeologia oinarritzatarturik. Aurten orotara berrogei filma eskuratu dituzte eta ipatu bezala hogeita lau izanen dira proiektatuak. Mertxe urteaga, Oiaso Erromatar Museo kozu zendariak sailkapena nola egin duten azaltzen digu. Aukeraketa egiten da gure inguruaren arabera, ze... E hemen, ba, bakoitza bere formakuntza propio du, eta zinemaldia ba, zegun eta nola ikusten duzunez, balore bat ematen diozun, alagutsiago, ala hundiago, ala ala esan nahi detena da, pelikula guztiak ez dutela balore berbera, eta bueno, bakoitzaak zegun eta nola ikusten duen, eta baita ere, zen momentuan erudituko ba, saio politagoa ala, ala ez, eta hori ere gerta daiteke gure aukeraketarekin, eta onartu ez ditugunak izan da gure jarritako maila ba, maila horretara iristen etzirelako, paino horrek ez du esan nahi pelikulak askerrak direnek Euskal Herretik, Frantziatik, Espainiatik, Italiatik munduko hainbat zokotan ekoizturiko filmak proiektatuko dira Fikab Festibalean bitxikeriak aipatzen dizkigu, mertxe urte bitxikerien artean Ba, Siberian egindako dokumental bat, guztan diren paisaiak, ba, neguko paisaiak dira, neguko horrikoak elurrez beteta. Baina, bueno, hortik pasako gara indiara eta ikusteko, ba, oraindik nola egiten dituzte ontzi xume batzuk et, e, urrezkoak eta gur josita. E, egiten dute. Eta, bueno, bide horretatik e, posibule da garraiatzea, ibilbide historiko batean, ba, haintzinako egiptura ino, ze, ze orain dela irumila urte horrelako ontziak egiten ziren niloan erabiltzeko. Eta indiatik, ba, hankorrera, adibidez, kanboiara, posibule dugu e, txangoa edo, eta jausia egitea. Euskal Herrira etorriz? Euskal herrira etorriz, gaur arratxeko sortziter dietan, Euskara jendea, erromako imperioan dokumentala ikusial izanen da. Bai, oso dokumental bikaina da, nire ustez. Eta horre ikusten dugu fikabek emandako beste fruitu bat. Fikab sortu zenetik, gure inguruan, gerota dokumental gehiago egiten dira historia edo arkeologiarekin lotuta daudenak. Bueno, ba, aurten adibidez, Felisu Garte el carteak du, eh, dokumental, dokumentalak ekarri, documentala baino, bueno, ba, aurten tokatzen ez delako, eh, beraiek ere lan oso lan egiten oso finak dira eta eta Bueno, emaitzak, uzta ematen dute ba, urtero behintzatez. Bueno, ba, Euskeraren jendea imperio garaian ere ba, testu inguru horretan sortu da. Eta, bueno, ba, zergatik ez iskuntza zinematografikoa erabili ba, gure nortasun historikoa eta batez ere gure ikur nagusiaren azalpenak emateko. Askos, raizago, e, ikasiko, ikasiko da, bide hori erabitzen bada, ba, besteak baino edo askoz gehiago zabaluko da. Eta, bueno, ba, gauzak egiten badira diskurso historiko trinko batekin eta eta nahiko ondo landuta dagoena, eta gero horrez gain, erabitzen bada iskuntza zinematografikoa lehera ipatutako iskuntza zinematografikoa ba, emaitzak e, posible dira an, ez dakit borobiak e, izatea eta nere ustez kaso honetan oso borobiak izan dira eta hemen aurkeztu du dena izan da ba, garaikoa baino baino ez da Euskeraren jendea jendea sane sorta bada eta sorta horretan au da lendabizikoa baina uste du daudela beste 3 edo 4 gehiago. Zine arkeologikoa lantzen duen Fikab festival honek kuriositate piztua dizue, 3vbikoitza fikab.org webgunean dituzue xetasun guztiak. Gogoratu, larun bata bitarte duzuela aukera jaialdiaz gozatzeko.